Kui laua peal on vana taillin, oled mulle kõige kallim, kui laua veel on vana taillin. Oled mulle kõige kallim ja mängi, mängi, mängi rock'n'roll muusik ja neuf sheiki lõhuval. Ja mängi rock'n'roll muusik ja neuf sheiki lõhuval. Ja mängi rock'n'roll muusik ja meil on hea hea hea elada. Ja meil on hea hea hea elada, kui laua veel on valge viim. Tundub elu piin Laua peal on valge viin Tundub elu nõnda piin Ja mängi, mängi, mängi rock'n'roll music Need shake'il lõhu vaad Ja mängi rock'n'roll music Need shake'il lõhu vaad Ja mängi rock'n'roll music Ja meil on hea, hea, hea elada Meil on hea, hea, hea elada Laua peal on sakku õlu Tunned elust alas mõnud Kui laua peal on sakku õlu Tuumelust alles ma. Ja ma mängin meie rock'n'roll muusik. Ja need sheikilõhuval. Ja ma mängin roll muusik. Ja need sheikilõhuval. Ja ma mängin rock'n'roll muusik. Ja meil on hea hea hea elada. Meil on hea hea hea elada. laua veel on viru kange. Kallad sisse mittu pange. Laua on viru kange. Kallad sisse mittu pange. Mängi mängi mängi rock and roll music, when it shake the whole world. Ja mängi rock roll music, when it shake the whole roll music, mel on hea hea hea elada. Mel on hea hea hea elada, kui lauvabel on viru valgem. mehi nagu halged. Lauabel on viru valge. Lomom mehi nagu halge ja mängi mängi mängi rock and roll music and it shake the whole ja, ja mangi rock and roll music and it shake the ja, ja rock and roll music ja meil on hea hea hea elada ja meil on hea hea, hea on hea, hea, hea